Mindent a nőkről. történet másképp. A Széchenyi Könyvtárban, a Nemzeti Könyvtárban őrzik a világ egyik legrégibb női gyűjteményét, 1888-ban alapította ezt a gyűjteményt Boldizsár piroska. Kedves hallgatóink, belevágtam a téma közepébe, és egyúttal megneveztem a témánkat is. Erről fogunk beszélgetni. elekes irén Borbála vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban kolléganőmet, Nagy Anikót, akivel sok éves, mondhatni évtizedes barátság-munkatársi kapcsolat köt össze, ami az Országos Széchenyi Könyvtárhoz köt mindkettőnket, ez egy időben konkrét közvetlen munkatársi kapcsolat is volt. Ebben a műsorban most akkor a Magyar Asszonyok Könyvtárának elnevezett gyűjteményről beszélünk, és azért mondtam, hogy az egyik legelső női könyvtár, hogy tisztázhassam azt a fogalmat, hogy most ebben az esetben mit értünk női könyvtár alatt, egy olyan könyvtárat, amelyet a létrehozója azért létesített és alapított, hogy összegyűjtse a női teljesítményeket, a női írásokat, vagy a nőkről, vagy a nőkérdésről szóló írásokat. Ilyen könyvtárak vannak a világon. A mi könyvtárunk ezeket megelőzi, tehát a híres angol, és holland, és francia női könyvtáraknál a miénk sokkal régebbi alapítású és nagyon nagy unikum. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Beszélgettünk majd személyes dolgokról is egy picit, de elsősorban erről a gyűjteményről, ami egy óriási nagy téma. Beszélgetésünk közben, hogyha valaki csak föltenne kérdést, akkor elmondom a telefonszámot. 4890 vagy pedig egy 30-as mobil, a 228 98 ha valakinek menet közben lenne kérdése. El is kezdjük az érdemi tárgyalását ennek a szép témának, és természetesen utalnom kell arra, hogy a közelmúltban volt egy konferencia előző vendégünk is abból az apropóból járt nálunk, és elmondta az ott hangzott témát. Ezen a konferencián Nagy Anikó előadta ezt a témát, valamint azt is nagyon fontos elmondani, hogy évtizedekkel ezelőtt ő volt az első ember, aki ezt témát feldolgozta, és egy dolgozatban közzé, is tette később, valamint mondom, az említett konferencián beszélt róla. Ezért most meg kell kérdeznem, hogy oly sokakat megelőzve, hogyan került erre sor? Hát ennek az a története, hogy én a Debreceni Egyetemi Könyvtárban kezdtem el dolgozni, ahol abban a szerencsében volt részem, hogy csatlakozhattam, egy olyan kutatócsoporthoz, amely könyv és könyvtár illetve poszesszori bejegyzésekkel foglalkozott. Rövid ideig tartott ez az időszak, mert Budapestre költöztünk, és nagyon sajnáltam, hogy vége szakadt ennek a kutatómunkának, ugyanis ez ugye gyűjteményhez van kötve, azon kívül akkor még nem volt internet, videókonferencia lehetőség, stb. Budapestre kerülve a Széchenyi Könyvtárba, mint említetted, és együtt dolgoztunk. Végig több mint 30 évig periódikákkal foglalkoztam évkönyvekkel, folyóiratokkal, hírlapokkal, de a 70-es években volt egy rövid időszak, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy kutatóidőmben könyvtörténeti kutatásokat is végezhessek. Ekkor Pajkosi György, akkori főosztályvezetőm tanácsolta, hogy foglalkozzam a Magyar Asszonyok könyvtárával, mert az még egy feltáratlan terület. Hát rögtön bele is vágva és csatlakozva mindahhoz, amit te mondtál, az 1924-es évről kell megemlékeznünk. 1924, a Nemzeti Könyvtár életében, egy nagyon szerencsés év volt, ugyanis a könyvtár a több kisebb-nagyobb adomány mellett két nagyon értékes gyűjtemény gyarapodott. Szeptember 15-én készített el adományozó levelét Gróf Aponyi Sándor. Ez a Hungarika gyűjtemény mind nagyságában, mind tartalmában megközelíti a szécsényi Gróf által alapított és adományozott gyűjteményt, Viszont az aponyi felajánlását megelőzően egy kisebb de rendkívül értékes gyűjtemény ajándékozásáról is olvashattak akkoriban, és mi is még ma is. Az 1924. május 11-ei 8 órai újságban Rédei Tivadar tájékoztatott erről, majd bővebben ugyanő, már egy kicsit a részletekre is kitérően, a Magyar Könyvszemre 31. kötetében ír. Ebből, ha megengeded, idéznék. Az Országos Széchenyi Könyvtár ez év tavaszán igen nagy jelentőségű, s amellett különleges érdekességű gyűjteményel gazdagodott. Így csupán magáról az adományról emlékezhetünk meg, s nem annak ajándékozójáról is, mert ez utóbbi, a főváros előkelő társaságának egyik köztiszteletben álló nemes lelkű tagja, éppen a névtelenséget kötötte ki adományozása alapfeltételéül. A névtelen székely asszony gyűjteményének a Magyar Asszonyok könyvtára nevet adta, de annak foglalata valójában tágabb területet ölel fel, mert nagy számú hungarikumai mellett a nyugati irodalmakból is nagy gazdagságban található benne együtt mindaz, ami asszonyoktól származik, vagy asszonyokkal foglalkozik. Eddig az idézet. Hát az irodalom szerető és az irodalom pártoló társaságok tagjai között a könyvkiadók, nyomdászok, írók, költők körében persze akkor is már ismert volt, hogy a szerény névtelen székelyasszony Benzúr Gyuláné. Maga a gyűjtemény ekkor még nem került át a Nemzeti Könyvtárba, megmaradt a Benczór villában, és a könyvtár gyarapítása is tovább folytatódott. Az alapító életéről túlságosan sokat nem tudunk, ennek is gond, elsősorban a szerénység az oka. De felelhető visszaemlékezésekből, levelekből, könyvekből mégis összeáll az életútja. Édesapja erdélyi kancelláriai hivatalnok volt. Édesanyja 1854. júniusában rokoni látogatásra ment Székely keresztúra. Így történt, hogy június 13-án ott született meg űrmösi boldisárkat a Piroska. Kizgyermekként Budapesten laktak, majd egy Bécsi intézetben nevelkedett. Felsőbb tanulmányait Budapesten, majd Kolozsváron végezte, ezzel tovább mélyítette az addigra már csak megalapozott műveltségét. Apja halála után 1876-ban uh, Treford kultuszminiszter kinevezte a hazai nőoktatás bölcsőjeként emlegetett polgári tanítónőképzőbe, előbb segédtanítóként, majd tanítóként. A Círcán Janka igazgatása alatt működő intézményben földrajzra és történelemre oktatta a növendékeket. Nagyon sokáig tanítóskodott, tanároskodott. Ezek az évek, és most itt idézem, bizonyára folyamatos önművelés jegyében teltek. Gyűjteményének összetétele, gondos kezelése, széleskörű műveltségről tanúskodik. Gondolom, hogy ismerősök számodra ezek a mondatok, hiszen ezeket tőled, a te munkádból idéztem. Az országos a Könyvtár Gyűjtők és Gyűjtemények című gyönyörű albumában jelent meg a névtelen Székei asszonyról szóló összeállításod, amely folytatja és kiegészíti az én elkezdett kutatómunkámat más szempontok szerint megközelítve és belehelyezve méltó helyére a magyar női irodalomba a Magyar Asszonyok könyvtárát. Sőt, ahogy a 8 órai újságban szintén Révai Tivadar annak idején megállapította, értékeinek fog, értékeinél fogva megérdemli az egyetemes asszonykönyvtár elnevezést is. Visszatérnék Boldizsár Katához, akit hosszú neve helyett én kataként emlegetek, nagyon sokan mások Boldizsár Tehát Boldizsár Katának a nyugalmas, de mégis tartalmas önműveléssel és gyűjtőmunkával töltött élete 1892-ben nagy fordulatot vesz. Férhez megy a festőművészhez, aki özvegyen maradt négy gyermekével. A gyermekek édesanyja, a művész első felesége Karolina Max Pajor Zongora művésznő volt. Talán van arra időnk, hogy pár perc erejéig, pár szó erejéig beszéljek egy kicsit Bencz ez erről az első házasságáról is. Bencz Gyula ugyanis a Müncheni, művészeti akadémia növendéke volt, ahol érte a fiatal művészek társasági életét. Nagyon sok magyar barátja volt, de emellett növekvő számban voltak német barátai is, köztük a legkedvesebb Gabriel Max volt. Az ő húga a művelt és bájos Karolina, akivel 1873-ban kötött a művész házasságot. 1876-ban Második Lajos Bajor király a Művészeti Akadémia tanárává nevezte ki, miután tiszteletben tartotta Benceur feltételét, magyar állampolgárságának megtartását. Ezt az egyik ö, életrajzából idéztem, ezt a mondatot. A művészi sikerekhez olyannyira fontos, boldog ö, családi élet színhelye München volt de a nyarakat a Starnbergitó partján ambakban töltötték, mégpedig saját nyaralójukban. 1882-ben Ferenc József megbíz a úrt, a budapesti művészképző a mesteriskola vezetésével. Így kerül sor arra, hogy életvitelszerűen is hazatérjen immár családjával együtt. Nem sokkal ezután 1890-ben Karolina elhunyt. Bencz pedig két évi özvegység után újra megtalálja a családi boldogságot. Telepi Katalin a művészről összeállított kötetében így ír erről. "Ez most idézem. A harmónia a családi életben ismét helyreállt, mert második neje nem csak gyermekeit nevelte fel példásmódon, de nélkülözhetetlen segítő társá is vált számára. Boldi a nagy szeretettel fogadta az akkor már 14 korú négy gyönyörű gyermeket, akiket kicsi korukból ismerhetünk a rúben bája megfestett képekről, amelyek most is megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában. A boldog és harmonikus családi kapcsolatról és társas kapcsolatról tanúskodnak azok a festmények, amelyeken Benc megörökítette második feleségét. Ezek szintén láthatók a galériában. Boldizsák kata részéről pedig azt mondhatom el, hogy a megmaradt néhány levelében, amikor a férjéről ír, amikor a férje ügyeit intézi, szerelmes uramnak, édes jó uramnak, gyulámnak emlegeti. Továbbra is sok időt töltenek ambakban, hiszen Bencz szüksége van a feltöltődésre, és erről ír is Bodizsár árkata 1896 nyarán Szilágyi Sándornak. Idézem, míg otthon sülnek főnek, mi így téli ruhában járunk. Gyulámnak azonban ez a jó, és így természetesen nekünk is csak ez a kellemes. Hát egy boldog családi életről van tehát szó, mégpedig ez Budapesten, főleg Budapesten zajlik a Lendvajúta 15-ben, a Benczúr villában. Itt a művészet, az irodalom és a tudományos munkalékköre tölti be a házat. A házasszonya részt vesz az irodalmi életben, a gyermekliga és a háziipar megalapításában, Gyönyörű szép albumok elkészítésében, például a Lotz album és a Petőfi Almanak, vagy Petőfi album ö, is az ő nevéhez is fűződik. Közben foglalkozik a háztartással, foglalkozik férje ügyeivel, és folytatja a munkáját, amit 1888-ban, ahogy mondtad is, kezdett azzal a tudatosan és előre meghatározott célral, hogy összegyűjtse mindazt, ezt ő írta le, amit magyar vagy külföldi asszonyok valaha leírtak, amit bárki asszonyokról vagy asszonyokhoz írt, ami a magyar asszonyok művelése, nevelése szempontjából fontos lehet. A gyűjtemény tartalmaz könyveket, folyóiratokat, kéziratokat, eredetiben és másolatban egyaránt, tehát mindenek előtt a tartaloma lényeges. Így van, és ez ebben az időben, amiről most beszélünk, a 90-es évek eleje, tehát 1890, évek óta áll a gyűjtemény. Azt én magam nem tudom, hogy hogy került a Bentzúr villába, de az bizonyos, hogy akkor már ott van a villában. És piroska vagy Kata, bármelyik Igen. nevét használjuk igen szakszerűen folytatja ezt a könyvgyűjtést, ami azt jelenti, hogy saját maga akár személyesen jár könyvtárakba, akár a, talán még ennél is fontosabb a kiterjedt levelezése. Pontosan. Egy kicsit kezdjünk abba bele, ameddig, még egy, ameddig a zenéig még megpihenünk, Jó. hogy hogy is volt ez konkrétan ez a gyűjtő. Hát ő folyamatosan vásárolt, másoltatott kapcsolatokat teremtett szerzőkkel, kiadókkal nyomdákkal. Természetesen ajándékokat is elfogad, de költött is könyvekre. Tárgyat, levelezéseket folytatott, hogy minél több mindent megszerezhetesen gyűjteménye számára. Imádságos könyveket, útleírásokat, tudományos műveket, tanulmányokat, szépirodalmi műveket, szakácskönyveket, gyermek- és nőnevelési útmutatókat, illemszabályokat. Fontosnak tartotta a korabeli levelezés megőrzését. A magyar nőknek, ezt ő írta le, tőle idézem, a nőknek főképp erdélyeknek, és főképp 18. századi leveleiről másolatokat készítetett, mint egy a magyar tár folytatásának számba. A levélgyűjteményt Rédei Tivadar hosszasan méltatja a magyar könyvszemlében közölt már említett írásában. Hát ebből most csak egy rövid mondatot idéznék. Azt mondja, hogy a E, el, e csoportnak, vagyis hát a gyűjteménynek a benne foglalt több eredeti vagy hiteles másolatú okmánynál fogva is igen nagy műveltség és társadalomtörténeti forrásértéke kétségtelen. Azt még szeretném elmondani, hogy a levelestárnak helyet adó szép szekrényt, néhány évtizede még Fügedi Péterné bibliográfusnak az OSK-ban mindkettőnk főosztályvezetőjének, az igen tisztelt és megbecsült könyvtárosnak a munkaszobájában láthattuk. Ma ki van állítva az OSK múzeumában, amelyet a könyvtár ötödik szintjén tekinthetnek meg a látogatók. A szekrényen csak ennyit még, hogy a szekrényen elhelyezett táblácskán, látható a felirat, hogy ez a Magyar Asszonyok könyvtárának levelestára, és a dátum nagyon érdekes, mert úgy látszik, hamarabb kezdte el gyűjteni a leveleket. A dátum 1885 és 1925. Most hallgassunk zenét. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában vagyunk. Eleke Irén Borbála vagyok, és Nagyanikóval beszélgettünk, aki az első tanulmányt írta meg az Országos Szécsényi Könyvtárban máig is őrzött csodálatos könyvgyűjteményről, női könyvgyűjteményről, amelyet Benzurgyuláné Gyuláné Árkat a Piroska alapított 1888-ban. Tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy már tudjuk, hogy a gyűjtemény létezik, a házasság után folyamatosan folytatja azzal a módszerrel, hogy levelez, hogy vásárol, hogy ajándékokat kap a gyűjtést, és katalógust is szerkeszt hozzá. Tehát folytassuk a gyűjteménynek a történetét, és részleteiben is mutassuk be a hallgatóknak. Igen, hát a levélgyűjteménnyel fejeztük be az előző részt, amelynek az elemzések különkutatási téma lehetne, tehát erről ma részletesen egyáltalán nem tudunk szólni, csak a könyvanyagról lesz szó, arról is egy rövid áttekintés erejéig. A könyvanyag szinte négy évszázadot ölel át. A 17. század emlékei közül imádságos könyvek, bibliafordítások és magyarázatok, zsoltárok, halotti beszédek vannak többségben. A mintegy 170 halotti beszéd közül a legrégebbi példány 1624-ben készült a Fehérváron. Betlenkat a feleségének, Károly a Zsuzsannának a temetésén 1622-ben. Keserői Dajka János mondott prédikációt és megemlékezést, és ez a korszokásainak megfelelően Halotti Pompa címmel jelent meg néhány évvel később. A Bibliamagyarázatoknak is nagy kultusza van ebben az időszakban, ezek közül megemlíteném Loránt Fizsuzsanna, Mózes és az Proféták című művét. Ez az egyik legrégebbi biblia -magyarázat. Férje első Rákóczi halála után a fejedelem asszony visszaköltözött száros patakra, ahol minden törekvésével a református egyház megújulását szolgálta. Ezért is nagyon nagy jelentőségű ez az 1641-ben kinyomtatott biblia magyarázat, amely a saját magyarázatait, a saját szövegét közli. Merbőci István 1660-ban lűcsén nyomtatott latin és magyar nyelvű könyve, nagyon nagy jelentőségű, és ebben a gyűjteményben azt dokumentálja, hogy a nőket már a 17. században is érdekelte a jogtörténet és a törvényhozás. Hiszen első tulajdonosa a possessori bejegyzés alapján Telekiné Mikes Mária volt, a törvénykönyv a későbbiek során is mindig női tulajdonba került, úgy emlékszem, hogy te a tanulmányodban meg is nevezted ezeket a női tulajdonosokat, én most nem emlékszem rájuk. Áttérve a szépirodalmi művekre, az első jelentős magyar költőnőnek tartott Petrőci a szidóniáról kell megemlékeznünk. Énekei, személyes hangvételű versei csak gépírásos másolatban vannak meg a leveles tárban. Ezeket több tanulmány is kiegészíti. Nagyon érdekes és ö, ö, ö, bizonyos szakaszokban szomorú élete volt. Férje Pekri Lőrinc részt vett a Rákóczi Szabadságharcban, és emiatt ezek után Petrőci Kata öt lányával együtt börtönbe került. A több mint egy évnyi fogság alatt, illetve annak emlékére fordította magyarra Johann Art német író és költő, pietista munkáit, amelyek jó illattal füstölkő igaz szív, illetve a kereszt nehéz terhe alatt kezdődő címmel jelentek meg magyarul. A 18. század művelt a Betlen katagrófnő volt. Második férje, gróf Telek József halála után Árva Betlenkatának nevezte magát. Elsősorban híres könyvgyűjtőként lett ismert, fogarasi és hévízi otthona az erdély művelődés középpontja volt. Az ő támogatásával jelent meg többek között az Egyenes Ösvény kezdetű prédikációgyűjtemény. Ez is, és a Bújdosásnak emlékezett követ című imádságos könyv is a kézirattárának szép, szép példányai. És úgy kellene, most talán itt lehetne megjegyez, megjegyezni, hogy mint egy példaképe volt a Zsárkata Piroskának. Pontosan. Pontosan. Pé, annyi, olyannyira példaképének tekintette, és olyannyira különös tisztelettel viseltetett iránta, hogy egy könyvritkaság összeállítására és kiadására ösztönözte ez a mély tisztelet, amely mindössze 25 példányban jelent meg 1911-ben, és Bertlen Kata és Bot Péter műbeiből vett összeállítás. Bot Péter ugyanis aki a magyar Irodalom történetírás egyik első művelője. A Betlen Katának az udvarában dolgozott több éven keresztül. Ő készített katalógus Betlen a -Kata könyvtáráról, amelynek egy későbbi kiadását meg is találjuk a gyűjteményünkben. Ehhez pedig Benzurgyoláné írt egy tanulmányt. Ez a tanulmány megjelent az Erdélyi Helikonban is, az Erdély Helikon 7. évfolyamában. És ehhez 1912-ben Köbrös Zoltán fűzött jegyzeteket, jegyzeteket, magyarázatokat, tehát ez tanulmányozható. Boldi Zsárka Tapiroska kevés publikációjának egyike, de nagyon értékes publikáció, úgyhogy ezt, ezt, ezt tényleg érdemes elolvasni. És most ismét idéznék, a gyűjték és gyűjteményekben megjelent tanulmányod alapján indézem Fejér Pataki László igazgató köszönetét azért a, azért a könyvritkaságért, amelyet, amelyet ugye Bencúr Gyuláné szerkesztett végül is. Ezt írja a Fejér Pataki László igazgató. Ami tiszteletet érdemel, az a kegyelet, amelyel méltóságot Betlen-Kata iránt viseltetik, épp olyan elismerésre méltó az a tapintat és ízlés, melyelek kegyelete érzésnek látható jelét adta. A 18. század végén már persgő irodalmi élet jellemezte Magyarországot is. A Magyar Asszonyok könyvtára jelentős műveket őriz a felvilágosodás korai éveiből. Molnár Borbárát említeném meg elsőként, a költői karrierje igen korán kezdődött, négy kötetben jelentek meg 33 évesen, 1793-ban Kassán a, a, a munkái, ugyanezzel a címmel, hogy munkái. Az 1794-ben megjelen második nyomtatás egyik példányán jól látszik a Magyarasszonyok könyvtárának bélyegzője pecsétje, amely majdnem minden könyvben így szerepel, tehát az 1888-as alapítási évvel, akkor is, ha később került az adott műagyőíteménybe. Molnár Borbáláról még azt kell elmondanunk, hogy szoros barátságban volt a szintén versengető újfalvi Krisztinával. Kapcsolatuk főleg levelezésből állt, ennek eredménye a barátsági vetélkedés, amely Kolozsváron jelent meg 1804-ben. Ebben a műben két művelt asszony osztja meg egymással, a férfi-női kapcsolatról alkotott nézeteit, a nők család és társadalmi szerepének változásait. Molnár Borbála az erdély Mikes Anna rófnő nő Társalkadó nője volt egy ideig, és ebben az időszakban, főleg ebben az időszakban mecénásokat is szerzett. Kapcsolatba került korának nagyon sok ismert írójával, költőjével, például Kazinci Ferencsel is, aki 1816-os találkozások után a következőket írta, írta róla. Ő az, akit korunk asszonyírói közt mindig megkülönböztetéssel fog említeni literatúránk. Őtett természet, szenvedés és édes Gergely vezérlései tevékverselővé, Itt tehát nyilván az egyik mecénásról tesz említést Kazinci. És ezzel a dátummal már át is léptünk a 19. századba. A gyermek és ifjúsági irodalom egyik úttörője a tragikusan kor, korán elhunyt Bezerédi Amária, Kicsi lányára szírt, számára írt versben szedett imákat, tanítómeséket, intelmeket, amelyekkel a gyermekirodalom meghatározó személyiségévé vált. Korai halála után ő már nem tudta sajnos felolvasni ezt a gyermekének. Ez a munkája 1836-ban jelent meg, először az a cím, hogy Flóri könyve. Az elmúlt évekig több mint 15 kiadást ért meg ez a munka. Az OSK katalógusa szerint legutóbb 1990-ben jelent meg a Móra kiadásában, méltán mondhatjuk tehát, hogy sikerkönyvről van szó. Antikváriumokban is keresik ma is az eredeti vagy a későbbi kiadásokat. Bahogy Sándorni Csapó Máriáról szeretnék néhány szót szólni, ő irodalmi életet ért. A húga etelka volt Petőfi egyik szerelme, édesanyja pedig Csajági lány volt, Vörös Marti Laurájának és Bajzó József Júliájának a testvére. Lakásukban bejáratos volt a kor alkotó értelmiségének színe java. Több műve is helyet kapott Boldizsár a könyvtárában, közülük most csak a 8-12 évesek számára írt, illetve összegyűjtött verseket regéket, elbeszéléseket tartalmazó két ö, művét említeném. Ez a Gyermekvilág és a Sziklári Ilona. Ezek ma is igen keresettek antikvár üzletekben. És kapcsolódva a Csajági névhez, Bajza József és Csajági Júlia lánya, a szép és művelt Benitzkiné Bajza Lenke is, korának igen népszerű írója volt és talán mondhatom, hogy ma is népszerű még. Több is szerepel a gyűjteményben, néhány cím, Rózsa vagy Viola, Hol a boldogság, beszélek Nyoma vezet. Sokat utazgatott, a műve alapján inkább első férjével útleírásait Nyugat-Európa címen adta ki Hekenász Bajzalenke néven. Sok olyan írót ismer az irodalom történet, akik álnéven voltak olyanok is, ugye, akik, akik több álnéven adták ki műveiket. Erre találunk példát nőírók között is. Bogdan Növics Györgyként publikált például a szép és, és igen művet Beksics Gusztávné Bogdanovic Krisztina. Optimista életszemléletre, derűs életvitelre ösztönző, ugyanakkor a nőnevelésben is igen jelentős regényei keresettek voltak már saját korában is. Postumus kötetét a férje jelentette meg, ennek az a cím, hogy ködös problémák, és ehhez nem kisebb személyiség írt előszót, mint Jókai Mór. Így, így méltatja az előszóban a szerzőt. Beksics né, Bogdanovics Krisztina, kora ifjúsága óta a legrokon szembesebb alak volt előttem. Kezdte a művészi pályán, drámai színésznőnek avatta fel a múzsa, sivatása minden kellékeivel ruházta fel a sors kegye. Fényes jövendőt jósoltak neki a világot képviselő deszkákon. Kezdődő csillagnak tekinték. A csillag nem tűnt le, csak szint változtatott, a művészi piros fényt elváltoztatta költészeti kékre. Ugyanaz a gyémánt más sugártörésben. A magyar asszonyok könyvtárában egy humánus háziúr élményei című regénye van meg, amely 1891-ben jelent meg először, és ő versegetett is, ez bizonyítja az Álmatlan Éjszakák című verses kötete. Itt már a kortársak is előkerülnek, Úlnek. most már oda jutottunk, hogy Boldi a Piroskának a látókörébe került alkotónők is kezdik bejutatni a műveket a gyűjteménybe. Egyébként meg arról is tudunk, hogy lehet, hogy arról majd később esik szó, hogy konkrét személyes barátságok levelezések is szem. kötötték össze Igen. ezekkel a nőkkel, de azért még folytassuk azt, hogy a, a gyűjtemény kortárs részében milyen jellegű munkák vannak. Hát sorolhatnánk a korszakíró nőjét, ahogy mondtad, a Báncógyuláni kortársait, akik egy-két művet írtak életükben, és kiknek életét nehéz lenne ma már felidézni. Az ő műveiket is megőrizte Bencőgyáni, részben önállóan megjelent kötetek, részben antológiák formájában, nagyon sok antológiát tartalmaz a gyűjtemény, ezeket most azt hiszem, hogy felesleges lenne felsorolni. Életrajzok, visszaemlékezések, irodalomtörténet és egyéb tanulmányok sorát képet magyar asszonyokról. Elsősorban az uralkodók nőtagjairól, híres vagy hírhet főúri asszonyokról. Árpád házi Erzsébet, szent Margit, Mária királyné, Bátori erzsébet, erzsébet királyné élete a legdivatosabb téma ebben az időben a gyűjtemény alapján de találunk memoárokat Krisztina királynőről, vagy angliai Erzsébetről is. Érdekes női, sörsok, női életutak elevenednek meg ebben az összegyűjtött anyagban. Az elemzés az egyrészt élvezetes, másrészt pedig rengeteg időt követelne. Például a híres színésznő Dériné naplója két kiadásban is megtalálható, közérdeklődésre számott tartó, máshonnan el nem érhető információkkal. Ugyancsak érdekes, tanulságos és nagyon tragikus élete volt Pothorai Potthorszki Máriának, aki a szabadsághalt leverése után öt évig börtönben raboskodott. Egy államfogólynő naplója című kötete 1889-ben jelent meg, Érdemes idézni pár mondatot a bevezetőjéből, hiszen pontosan megfogalmazta, miért adta közre naplóját. Szenvedéseim leírásával célom kimutatni. Mi módon tették a politika ürügye alatt a békés családi boldogságot tönkre, mi módon juttatták botra. Talán elég ennyi is érzékeltetni azt, hogy a történeti és személyes visszaemlékezésnek milyen komoly értéke van. Antikváriumokban ma is keresik, sőt, az interneten is olvasható ma már az 1889-es kiadás az MTD-a portálon. Most ismét hallgatunk néhány taktust. Kedves hallgatóink a mindent a nőkről adását hallják. Kedves vendégünkkel, kocs, ö, bocsánat, Nagyanikóval, aki megírta a tanulmányát, és azóta is kutatja a Magyar Asszonyok Könyvtára című híres női könyvgyűjteményről. Eddig nagyon sok mindent megtudtunk a gyűjteményről. Azt a zene után elmondanám, hogy azért választottunk Bétóvent, mert szintén nagyon nézett annak utána, hogy feltehetőleg sok Beethoven muzsikát hallgattak a családban, legalábbis Bencz úr Gyulának kedvenc. Igen, főleg a Müncheni tartózkodás alatt az biztos, hogy kedvenc zene szerzője volt, úgyhogy ez nagyon jó jött így Ezért ki. volt a zeneválasztás. Elmondtuk a motivációit a könyvgyűjtőnek, azt is elmondtuk, hogy... Azért nevezzük első női könyvtárnak, mert nők művei gyűjtötte. És a gyűjtemény elemzésében is már előre járunk, ott igen, folytatjuk. Igen, ott folytatjuk. Ugyanis előtérbe került a nőnevelés kérdése is már ebben az időszakban. Nem csak szakácskönyvek, a jó számára készített hasznos útmutató kalendáriumok jelennek meg, hanem egyre több olyan mű is, amely a nők szellemi fejlődését sürgeti. Ezek közül is csak egyet van idő most megemlíteni. Ilési György a nők munkaképessége és munkajoga különösen szellemi téren címmel írt tanulmányt 1871-ben. Zárójelben jegyzem meg, ez a könyv is egyik példája annak, hogy nem csupán női íróktól, hanem nőkről szóló férfiaktól tollából való művek is értékes darabjai ennek a gyűjteménynek. Néhány művelt nagy tudású, asszony tudományos munkásságáról még feltétlenül szólni kell, ha csak egy, egy pár mondat erejéig is. A szociológus és pedagógus Gőce Sarolt a munkái közül tanulmányai vannak meg a gyűjteményben, amelyek a magyar pedagógia 1898-as és 1899-es évfolyamaiban külföldi nevelésügyi tapasztalatokról számolnak be. Círce Jankának, Boldizsár Kata egykori igazgatónőjének, a hazai nőoktatás nagyasszonyának tiszteletére pedig 1897-ben emlékalbum jelent meg, sok értékes dolgozattal. A pedagógia mellett más tudományos területek női képviselőinek munkáit is érdemes felidézni, legalábbis ízelítőt kell adni ezekből. Benedek Marcelni Győri Louisa az építészet, Csányi Gizella a filozófia, Torma Zsófia a régészet és az antropológia területén alkotott maradandót. Őról, a mármint megismétlem Torma Zsófiáról, király, el kell azt is mondani, hogy királyi engedéllyel a Kolozsvári Egyetem tiszteletbeli bőrcsész doktorává avatták, néhány forrás pedig a világ első régésznőjeként tartja őt számon. Bencz úr nem csak gyűjtő volt, de hanem az irodalmi élet tevékeny résztvevője, mecénása is, mint ahogy az előbb már ezt említettük. Jól példázza ezt a modern lira előfutárához a sokoldalú oldalú művel minkához fűződő mély és gyümölcsöző barátsága. Levelezésükből kiderül, hogyan segít Boldizsár Kata esetenként még a művek megjelenésében is a szerzőknek. Idéznék a Cóber Minkához írt levelekből. Írja. Kész regényedet nem adhatnák ki az egyetemes regénytár, költeményeidet pedig külön kötetben a Franklin. Vagy ha kitüntetnél bizalmaddal, úgy küldenéd fel nekem. Magamhoz hivatnám Hornyánszkit, a legolcsóbb nyomda, költségvetés csináltatnánk a kiadási költségekről. Ha kell, sürgeti a szerzőt. Mert csak ehóban vagyok még itthon, és elutazásom csak úgy lesz nyugodt, ha a versketett kiadása rendben lesz. A levél időpontjából azt a következtetést vontam le, hogy akkor készültek ismét ambakba. A megjelenés után előkészíti a műfogadtatását. Sietek megnyugtatni az opálokról való hírlapi hallgatásról. Ha júliusban küldjük meg a szerkesztőségeknek, úgy karácsony előtt tárca cikkben lesznek méltatva. Az opálok mellett Zóber Minkának a többi verses kötete is megtalálható a Magyar Asszonyok könyvtárában, sőt egy regénye is, amelynek az a címe, hogy Két aranyhajszál. A mi korosztályunk nem nagyon hallott minkáról, sem középiskolai, sem egyetemi tanulmányai alatt. Mostanában viszont egyre többet lehet olvasni nem csupán munkásságáról, de titokzatos életéről is, amivel saját korában is sokat foglalkoztak irodalmi plegykaszalonokban. Épp úgy, mint rokona, anyajágon rokona, vaj sarolta grófnő életével. Aki férfi módra élt, Skróf Vaj Sándor néven jelentette meg művelődést érténeti szempontból jelentős műveit. A régi nemesorok, úriasszonyok, régi magyar társas élet, Pestvár megyei históriák mind megvan Boldizsár Kata gyöjteményében. Vaj élete kész regény, mondhatnánk, így gondolják mások is, Legutóbb például Rakoszkizu zálmotta meg az író különös és kalandos életét V.S. című regényében, amely 2011-ben jelent meg. Egészen új munka. Egészen és... van ennek az igen, irodalomnak. Igen. Én elolvastam, e, e, Vajszaroltának, illetve Vaj Sándornak e, egy olyan életszakaszát e, járja be, amikor börtönbe került, börtönből kikerült, és, és, és tényleg nagyon, nagyon érdekes, nagyon tanulságos olvasmány. De visszatérve a gyűjteményhez, a konzervatív irodalom képviselői Pégu Lácsirén, Tormai Cetszér, Erdősröné, Kosári Lola, ma is népszerű és újra kiadott regényei mellett, Kafka markit művei is gazdagítják a gyűjteményt. A tanárjok levélre rendelkező, szintén nem unalmas és nem szokványos módon élő írónő, a nyugat állandó munkatársa volt. Első írásai 20 éves korak körül jelentek meg, majd tanárként dolgozott, az első világháború kezdetétől pedig szinte csak a szépirodalomnak élt, sajnálatos módon nagyon rövid ideig, munkásságának korai halála vetett véget. A század első negyedében is virágzik a memoárirodalom. Közülük csupán kettőt említenék. Az Adi baráti köréhez tartozó rendkívül intelligens és sokoldalú bölöni gyögyné az első világháború előtt Anatol Franz titkárnője volt. Kémeri Sándor néven írta meg emlékeit 1928-ban. Egészen más körökben mozgott, Feszti Árpárné Jókai Róza, Jókai Mor fogadott lánya, aki festőművésznek készült. Székely Bertalan és Locz Károly voltak a mesterei, és festményei több kiállításon is megjelentek, szerepeltek. Idős korában írta meg Jókai Morral és környezetével kapcsolatos visszaemlékezéseit, akik elmentek, és a Jókai Ház címmel. Oh. Tehát szóval egy nagyon széles körből nagyon széles merített spektrum, igen. konzervatív, kortárs, úttörő, akár alternatív mai szóval mondhatnánk. Pontosan. Bárki egy munkát letett az asztalra, az fontos volt Piroskának. Fontos volt, az volt a lényeg, hogy megmaradjon, meg tudja őrizni az utókor számára. És éppen ezért az adományozás után is még négy évig a, egészen a haláláig Gyűjtötte a Lendvai utcában a könyveket, addig ott maradt ez a gyűjtemény. Ezt követően 1928-ban került a Nemzeti Könyvtárba. Bordizsákat, kézzel írt, lajstromával, volt amit cédulákra írt, volt amit ö, lajstromozott. És ettől kezdve a Könyvtárban Bartónyák Emma volt, a 3000 író művét 4000nél több kötetben felölelő, Magyar asszonyok könyvtárának gondozása, vagy gondozója. A család részéről Báncúr Ida, aki szintén maga is festőművész lett, ő tartotta vele a kapcsolatot, aki mindig tisztelettel és szeretettel óvta anyja végakaratát. Anyának tekintette Boldizsár Katát, és nagyon szépen emlékezik meg mindig róla. em a Nekrológot írt ő. A halál eset kapcsán, és ő miért adta az adományozót, akit egyébként a személyes levelezésükben mindig kedves Pirinénémnek szólított. Azt írja, ritka szellemi képességek, és ritka műveltség birtokában, férje a nagyművész oldalán, skoruk irodalmi művészi és tudományos életének krémjét egyesítő ismertségi körében ébredt arra a gondolatra, hogy a magyar nőt művelni, képezni kell. Széchenyi Isztván sokat idézett, kiművelt emberfőjének eszméje ez, az asszonyi főre alkalmazva. Mindezért, mint azt eddig is igyekeztem bizonyítani, Boldizsár Kata nagyon sokat tett. Életművel sajnálatosan nem maradt önálló gyűjtemény. Az iváltalos évek alatt a Magyar Asszonyok könyvtárának is számtalan darabja elveszett, a legtöbb beolvadt a Széchenyi könyvtár állományába. Szerencsére megvan a bélyegző lenyomat, hogy ez a Magyar Asszonyok könyvtárának tagja volt ez és ez a kötet. Mondhatjuk, hogy a Szilcsenyi könyvtár tisztelettel megőrzi emlékét és ápolja is. És végezetül még szeretném elmondani, hogy készülve arra a bizonyos szakmai előadásra, amelyről már beszéltél a bibliográfiai szekcióban, szétnéztem az interneten is, és egy nagyon érdekes oldalt találtam, Székelykapusos Németországban címmel. A már említett ambakban, ahol Benc a nyaranként feltöltődött, nap mint nap érdeklődi turisták állnak meg ma is egy díszes székelykapu előtt. A jelenlegi formájában látható műemlék történetével, valamint elhelyezésének és felújításának körülményeivel egy német örökségvédelmi egylet foglalkozik. A felirat felirata máig kérdeti, hogy az eredetit idézem, építette Benzúr gyura és nője, Boldizsár Piroska, az úrnak 1894. esztendejében. Ezzel a világhírű festőművész második felesége székely iránti tiszteletét is kifejezi. Az 1900-as évek elején Bencúrék az Ambaki ház helyett dolányban vettek egy kúriát, elsősorban azzal a célral, hogy közelebb kerüljenek Mikszáltékhoz, akikkel nagyon jó barátságban voltak. Sajnos, mire a si sikerült a kúriát megvenni, a mixát Kálmán meghalt. De ők továbbra is lejártak Dolányba, a birtokra ott töltődött fel, ettől kezdve Gyula egy külön műtermet is építetett magának. Dolányt Benzúrgyúla halála után Benczúr falvának nevezték el, Benzúrkat ott helyeztette el 1920-ban férjét öröknyugalomra, majd 1928-ban követte párját a családi kriptában. Nagyon köszönöm ezt a csodálatos történetet, és remélem, hogy sikerült legalább egy kismértékben bemutatni egy nagyon nagyszerű női alkotást, amit ez a könyvgyűjtemény jelent. Köszönöm szépen nagyon az itt létet, a hallgatóknak a figyelmet. Elekesirén borbel hallották a mindent a nőkrőlben, viszon hallásra.